Cine arde în focul dorinței după cunoașterea adevărului, acela nu se mulțumește cu ceea ce aude la adunare, ci caută cu stăruință tot timpul, ca să ajungă la lumina limpede, cercetând scriptura acasă, mergând la frații mai cunoscători, citind cărți lămuritoare, etc. Iudeii și prozeliții evlavioși, după împrăștierea adunării, au mers după Pavel și Barnaba, ca să întrebe și să-i lămurească în tainele adevărului spus în adunare despre Isus Hristos. Când te interesează adevărul, chiar dacă nu-l cunoști, ți se descoperă. Nicolae Iorga scrie limpede, Cei cuminți încearcă până la moarte, cei proști se trântesc la pământ și plâng că nenorociți. Iudei și prozelițe vlavioși au mers după Pavel și Barnaba. Cei cu inima sinceră pricep ușor calea adevărului și se hotărăsc să meargă pe ea. Evlavia unui om îl duce ușor spre adevăr, chiar dacă este cu totul străin de el. A fi evlavios nu înseamnă formalism religios, ci dorință sinceră după Dumnezeu, după adevăr. Cuvântul evlavie este de origine greacă și înseamnă integru, întreg, dintr-o bucată. Evlavia este taină, mare taină, după cum scrie în 1 Timotei 3,16, căci numai cine o înțelege și o primește în sine este adevărat creștin. Cel care trăiește cu Evlavie, adică întreg în Hristos, va fi prigonit. Cine nu trăiește întreg în Hristos, nu are de suferit de la nimeni nimic pentru Hristos. Cineva spunea, prostia face parte din ceea ce ne împărțim. Înțelepciunea este unitate pentru că ea este Hristos, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruiască în Harul lui Dumnezeu. Și noi stăm de vorbă cu oameni, ce le spunem? Dacă avem inima plină de Har și de adevăr, adică de Hristos, vom vorbi cu oricine despre Harul și adevărul care au venit prin Hristos. Dacă nu vom vorbi din lucrurile care ne umplu inima, căci din prisosul inimii vorbește gura. Inima este plină ori de harul și adevărul lui Hristos, ori cu lucrurile lumii de acum. Să stăruiască în harul lui Dumnezeu. A stărui în harul lui Dumnezeu, iată ocupația cea mai deseamă a creștinului. Avem har numai în măsura în care stăruim în el. Harul este dinamul care dă lumină și căldură numai dacă îl folosești în continuu, prin mișcare dinamul dă lumină. Pentru prima dată întâlnim aici cuvântul har în înțelesul pe care l-a dat Marele Apostol Pavel în lucrarea de vestire a Evangheliei în care a fost trimis de Domnul Isus. Scădem sau creștem în har după cum ne este stăruința în el. Cine stăruiește în ceva ajunge unde dorește. Dorim să fim sfinți? Atunci să stăruim în har, căci altfel nu se poate. Dorim să cunoaștem tainele adevărului lui Dumnezeu? Atunci să stăruim în har, altfel toată truda este zadarnică. Dorim să trăim în locurile cerești? Atunci să stăruim în har și va fi cum dorim. Mare lucru este stăruința în bine. Un proverb chinezesc glăsuiește, ca să ajungi departe, încep cu primul pas de aproape. Aproape toată taina sufletelor mari stă în aceste două cuvinte, să stăruiești. Victor Hugo spunea, drumul este deschis celor care stăruiesc, a căror inimă nu-i surdă și al căror spirit nu obosește niciodată. Când tot ce văd-i atât de viu Și toate mai tu le ții Când totul este, este, este, este Oare nu mai să nu fi Când tot ce simt e atât de sfânt, Și în părinți, și-n frați, și-n fi, Tu care ni le-ai dat pe toate, Versetul 44 În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Sabatul viitor înseamnă viitoarea ocazie pentru vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Să nu pierdem ocaziile când este vorba de mărturisirea Evangheliei, ci din să le căutăm și să le folosim cu toată credința și stăruința pentru mântuirea semenilor noștri. Pavel și Barnaba, așteptând sabatul viitor, n-au stat degeaba, ci toată săptămâna au lucrat cu râvnă, chemând toată cetatea în locul unde va fi vestit cuvântul lui Dumnezeu. Avem noi de învățat ceva de aici? Cineva spunea, omul înțelept aranjează lucrurile în așa fel încât să se-i prilejul pentru aducerea lor la îndeplinire. Sofocle la rândul lui a spus, prilejul este conducătorul cel mai de seamă al oricărei acțiunii. Iar un proverb armean spunea, prilejul seamănă cu un fruct, de cum s-a copt trebuie rupt, după ce cade din pom nu mai poate fi pus la loc. Un slujitor bun al Domnului Isus trezește interesul sufletelor pentru cuvântul lui Dumnezeu pentru mântuirea și desăvârșirea lor. Câtă răspundere au cei ce mânuiesc cuvântul pentru ca să nu împiedice sufletele să vină la mântuire din pricina nepriceperii lor în expunere și mai ales din pricina unei vieți necorespunzătoare slujbei. S-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ce vă adunați când vă adunați, dragii mei? Sfânta Scriptură în general și Noul Testament în special este singura și negreșelnică bază a vieții creștine, fiind învățătură sănătoasă pe care ne-a lăsat-o scrisă Duhul Sfânt. Trăirea vieții creștine este nedespărțită de învățătura sănătoasă. Cuvântul scris al lui Dumnezeu, învățătura scrisă a apostolilor, este singurul dreptar al învățăturii sănătoase. Tradiția nu poate fi luată ca metru, etalon sau dreptar al adevărului dumnezeiesc pentru mântuirea omului. Acela care o ia în felul acesta nu va ajunge la mântuire. Cu tradiția nu poți merge în fața lui Dumnezeu. Biblia este o carte care trebuie crezută și trăită, nu interpretată în folosul unui cult religios sau a unor căpetenii de religii. Câteva gânduri scrise de unii înțelepți despre Biblie, cuvântul lui Dumnezeu, ne vor ajuta mai mult să-i pricepem însemnătatea. Filozoful Kant spunea, Existența Bibliei ca o carte pentru popor este cel mai mare bine pe care l-a trăit rasa umană. Fiecare încercare de a o minimaliza este o crimă împotriva omenirii. Un alt înțelept, Patrick Henry, sublinia cu putere spunând, Biblia valorează cât toate celelalte cărți care s-au scris vreodată. Iar noi îndrăznim să spunem, toate cărțile din lume nu valorează cât Biblia. Marele scritor englez Charles Dickens scria limpede. Noul Testament este cea mai bună carte care s-a cunoscut, ori se va cunoaște vreodată pe lume. Cine vine cu inima sinceră și dornică să asculte și să primească cuvântul lui Dumnezeu, îl va pricepe ușor. Vorba înțeleaptă spune, pietrei rotunde din vârful dealului, puțină urnire îi trebuie. Când cerul și pământul sunt, în tot frumseț și armonii și via Versetul 45. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bat jocoreau. Iudeii, adică partea cea mai religioasă din popor, s-au umplut de pismă și au început lupta împotriva lui Pavel și Barnaba, care vesteau Evanghelia lui Dumnezeu, înălțând pe Domnul Isus ca mesia cel prezis de proroci. Totdeauna religioși, cei care apără duhul de partidă, sunt cei mai aprigi luptători împotriva Domnului Isus Hristos. Ei se umplu de pismă și de ură față de cei de altă părere. Un teolog ortodox, preot Galeriu, spunea, privind doar din lăuntrul unui sistem rațional, al oricărui sistem de axiome în fond nu ai nicio șansă să-l cunoști cu adevărat. Experiența fizicienilor Michelson și Morley a dovedit în chip hotărător că din lăuntrul unui sistem închis nu se pot face observații asupra mișcărilor absolute ale acelui sistem deoarece observatorul, aflându-se în el în interiorul sistemului, e prins, deci antrenat în mișcare absolută a acestuia. Așadar nu poate ieși din rânsul ca să-l observe din afară și să emite constatări obiective cu valoare nerelativă, după cum spunea Nicolae Steinhardt, ca o condiție a mântuirii și a aflării adevărului, Domnul Iisus a spus limpede, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și iar zice, tot așa oricine dintre voi care nu se leapă de ce are, nu poate fi ucenicul meu. Asta este egal cu ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, sau lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Cine nu iese din sistemul religios sau nereligios în care s-a născut sau la care a aderat, nu poate cunoaște cu adevărat adevărul despre Hristos și biserica lui, nu poate cunoaște cu adevărat binele și răul, nu poate cunoaște sistemul, religia din care face parte nu poate să se cunoască nici pe sine. Domnul Iisus Hristos este în afara oricărui sistem de pe pământ, în afara oricărei religii, pentru că împărăția Lui nu este din lumea aceasta. El este dincolo de poartă, afară din tabără. Leonard Ravenhill a observat bine adevărul când a spus că predicatorii de meserie vor să ajute pe oricine și să nu supere pe nimeni, dar profeții adevărați răscolesc lumea și pe unii îi înfurie chiar. Luați exemplul lui Ilie, predicatorul e profetul Hulit. Ura, pisma și gelozia religioasă sunt fiicele cele mai credincioase ale diavolului. Ele aduc cele mai multe victime pe altarul lui. Nici o ureche nu este mai închisă pentru adevăr decât urechea celui plin de pismă și de gelozie religioasă. El ar vrea mai bine să vadă toate sufletele nimicite de păcat decât să le vadă lipite de o altă adunare din care nu face el parte. Bine a spus gânditorul Voiculescu, cine se încarcă de ură se scutură de înțelepciune. Ura este o soră mai mare a invidiei. Iar filozoful din vechime Aristotel scria ce este omul o imagine a neputinței, un leagăn al invidiei și al sărăciei. Schopenhauer a scris și el, pisma este semnul sigur al lipsei, deci când este îndreptată asupra meritului a lipsei de merite. Dionisus a spus, așadar, nici asta nu știi, că nimeni nu-i invidiază pe cei care nu sunt nimic? Totdeauna așa atrag invidia cei care se disting, orice inteligență superioară e privită rău. Și Ovidiu la rândul lui scria, invidia, viciu neputincios, nu se poate ridica până la însușirile înalte, ci se târăște jos pe pământ, ca vipera ce se ascunde. Pisma este oarbă și se naște în cea mai adâncă și întunecoasă gaură a pământului. Un proverb japonez zice, broască din fântână nu știe ce e oceanul. Frumusețea libertății dumnezeiești, întinsul ei nemărginit în lumină, nu este cunoscut de duhul de partidă și de cei închiși între zidurile lui negre. Așa erau iudeii de odinioară față de Pavel și Barnaba, așa sunt și astăzi cei stăpâniți de felul partidei lor religioase. Adevărul nu pismuiește pe nimeni, numai minciuna și lucrările născute din ea pismuiesc. Prin pismă, minciuna nu devine adevăr. Bine zicea Nicolae Iorga, mulți duc minciuna prin multe locuri, crezând că la urmă se va face un adevăr. Vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dacă spusele mele sunt curate evanghelice, dacă n-au nimic amestecat în ele din cele de jos, atunci să nu mă aștept la altceva din partea lumii decât la batjocură. Acesta a fost drumul Domnului Iisus, va fi și al meu. Când tot ce văd sau n-am văzut, a formelor ne spuse mi, din tine și se ține prin tine, tu. să nu fii. Când toate sunt din mâna ta, când tu le mori și tu le nevii. setul 46 Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi voă, dar fiindcă voi nu l-ați primit și singur vă socotiți nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Le-a zis cu îndrăzneală, Când ai și trăiești adevărul, nu te teme de oameni, ci mărturisește-l cu îndrăzneală. Tu vei birui, adevărul va birui prin tine. Nimic nu-i mai tare ca adevărul. Primind în tine adevărul, vei avea însușirile adevărului. Adevărul, prin însăși natura lui, este intolerant față de eroare. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia mai întâi vestit voă. Mai întâi iudeii și apoi neamurile, dar dacă iudeii se împotrivesc, atunci harul este revărsat peste neamuri. Mai întâi, membrii adunărilor trebuie să se pocăiască și să primească adevărul în toată plinitatea lui. Dar dacă ei rămân reci și nepăsători, atunci harul acesta este revărsat peste cei din afara adunărilor. De multe ori, cei care au fost prea obișnuiți cu cuvântul lui Dumnezeu, rămân în urma celor care au fost străini, dar care s-au pocăit cu adevărat. Cei din tâi vor fi cei de pe urma. Când slujitorul Domnului e dezamăgit într-o parte, găsește bucurie în alta. Domnul care dă cuvântul se îngrijește ca el să nu se întoarcă fără rod. Unii de la care vestitorul Evangheliei a așteptat o bună primire nu-l primesc, dar se iivesc străini pentru care cuvântul e tocmai lucrul pe care îl doresc, de aceea să semănăm sămânța bună, fiind bine încredințați că ea va găsi undeva pământ bun. Când inima slujitorului Domnului Isus arde, atunci biruința e a sa. Deși prigoniți, ei nu sunt descurajați, deși batjocoriți, ei sunt plini de îndrăzneală. Fiind încredințați că Mântuitorul Isus Hristos își săvârșește lucrul și duce pe oamenii la mântuire prin ei, apostolii sunt plini și de bucurie. După ce au intrat în această slujbă rău privită și ocărită, ei erau siguri că vor fi ajutați de cel care a trecut prin acele greutăți. Prezența lui era întăritoare și înviorătoare pentru sufletele lor. El nu îi va părăsi niciodată. Fiindcă voi nu îl primiți, prin primirea cuvântului Evangheliei Domnului Isus Hristos, omul ajunge la viața veșnică. Neprimirea acestui cuvânt îl osândește la pedeapsa veșnică. Frații mei, să nu ne împotrivim cuvântului lui Dumnezeu, prin adăugare sau prin scoatere din textul lui scris. Ca să nu atragem judecata lui Dumnezeu asupra noastră. Într-o carte de înțelepciune este scris: Nu trebuie să se dea sfaturi ori și cui. Vorbele spuse celui care nu le crede sunt ca plânsul în pustiu. Un proverb german spune: Dacă ochii nu vor să vadă, nu-i ajută nici lumina, nici ochelarii. A nu lua nicio hotărâre față de adevărul Noului Testament înseamnă că ești hotărât împotriva lui. În Talmud este scris, toate sunt în mâna lui Dumnezeu, numai teama de Dumnezeu nu este în mâna sa. Cineva a întrebat pe Caragiale, ce faci nenei, Ancule? Mă apăr de moarte. Mare lucru este să te aperi de moarte, dar cum? Să te împotrivești păcatului, iar păcatul păcatelor este neascultarea de Dumnezeu, de cuvântul adevărului său. Păcatul duce la moarte. Un proverb francez spune, Celui care înțelege ușor nu-i trebuie decât o jumătate de cuvânt. Fiindcă voi nu îl primiți, iată că ne întoarcem spre neamuri. Împotrivirea iudeilor față de cuvântul Harului lui Dumnezeu a fost o binecuvântare pentru neamuri, cum zice în altă parte, paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, sau lepădarea lor a adus împăcarea lumii, sau prin neascultarea lor ați căpătat durare. Toate lucrează la împlinirea planului lui Dumnezeu. Bobul nesemănat nu răsare, spune un proverb japonez. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța, iar credincioșii lui sunt semănătorii. Sămânța oricât de bună ar fi, nu merge singură pe ogor. Semințele nu vor să doarmă în casete de aur. Ele preferă pământul, fie el oricât de respingător la înfățișare. Cuvântul trebuie avestit. Să fim semănători, pricepuți și harnici. La această slujbă suntem chemați toți cei care am fost mântuiți prin credința în jertfa Domnului Iisus. Datorită hărniciei Sfinților Apostoli și a tuturor slujitorilor Domnului Iisus din toate viacurile, Cuvântul lui Dumnezeu, această sămânță binecuvântată a vieții, a cuprins întreg pământul. Biblia este cea mai răspândită carte de pe glob. Până în anul 1977 a fost tradusă în aproape 1700 de limbi și dialecte. Astăzi ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu. Meditații la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la versetul 43 la versetul 46. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliție evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruiască în Harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu.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 ce văd e atât de viu Și toate numai tu le ții Când totul e Mai se nu fi, când tot ce simt, ia tit de sfânt, și în părinți, și în frați, și în fii, tu care ni ai dat pe toată Și chiar al rugăciunii, vin, și am trăiți lor prin tine.